22. fejezet, Chicago, augusztus 6., péntek, 4 óra 15 perc. Jane az elmúlt egy órában egy szót sem szólt, csak fogta a kormányt azzal a félelmetes mosoly az arcán. Ivi időről időre lopva ad a pillantot, de leginkább a drágára szegezte a tekintetét. Próbálta megjegyezni az útvonalat, ahogy Alek is tette. Alek, vajon hol lehet? A csomagtartóban. A hátsülésen nincs. Ifinek sikerült megnéznie, amikor Csén betuszkolta az anyósülésre, majd újra megkötözte elő a kezeit, ez alkalommal nem a háta mögött. A bokáján lévő kötelet jószorosra húzta, de a szájáról levette a ragasztószalagot, és most nem kötötte be a szemét. Miután egy ideig látszólag céltalanul bajontak a városban, Jane nyugatnak indult. Ugyanezen az úton szoktak menni Karolin házához. Karolin. Vajon jól van, él a baba. Biztonságban vannak. Az autó lelassított, ahogy Jane lehúszódott a kiállat felé. Tankolnom kell. Ha egy kibaszott hangot is hallatsz, kinyíllak. Értve vagyok? Jane megállította az autót, kiszájt nyújtózott egyet, és kérte az utolsó csepp is a palacból, amelyet a két ülés közti pohártartóban tartalékolt. Közel hozzá, mégis túlságosan távol. Ivi még soha az életben nem volt ennyire kidikkadva, és mielőtt észrevette volna, mit csinál, megnyolta a kicserepesedett ajkát. Jane halkan fölnevetett, és behajította a palackot a szemetesbe, mielőtt lemelte volna a töltőpisztolyt. Amikor végzett, már szállt volna be a kocsiba, de megállt. Fölegyenesedett, és körbenézett. Az út kihalt volt. Övék ki az egyetlen jármű, amerre a szem ellát. Pisil nem kell. Jelentette ki Jane. Csak egy perc rókrom be a bajtba. Ennyi idő alatt megkötözött lábbal úgysem jután messzének. Megtalálok és megölnek. Értve vagyok? Ó, és ha megpróbálsz bárkitől segítséget kérni, akárcsak a benti Vickótól, akkor ő is meghal. Szóval maradj a seggeden és senkinek sem esik bántódása. Azzal bezárt az összes ajtót, és gyors léptekkel átvágott a parkolón. Ivi körbe kémlekt, hátra talál valamit, aminek a segítségével elmenekülhet. És megdermedt, megdöbbent. Az ülésen ott maradt Jim Mabéja. Ott felejtette az ülésen. Ivi riadtan az üzlet felé lesett, majd felkapta a telefont és tárcsázott. Déna a telefon rébet. Ítem már nyúlt is, hogy felkapcsolja a lámpát. A következő pillanatban Déna kezében ott is volt a készülék, miközben Ethan a vállától eltállt. Remegő kézzel nyomta le a gombot, hogy fölvegye. Halló? Szaggatott szokokás Téna, én vagyok az. Ó, Istenem, ó, Istenem, déna szíve vadul kalapát. Ivi, kicsim, hol vagy? Ittem már is kereste a szállodai telefont, és tárcsázta mi a számát. Déna, elkapott, Csén elkapott. Tudom, hol vagy? Egy benzinkútnál. Három kijárattal azelőtt, amin Karolinékhoz kell lehajtani. Hol van Csén, Ivi? Mentem a mozdóba, Déna figyelj, Eriket is elrabolta, de igazából Aleka neve. Nem tudom, hogy most hol van, de reggel még kariban volt egy motelban. Alek azt mondta, látott egy csirkét meg egy iskolát, csak ennyire volt ideje, keressétek meg Déna. Jane folyamatosan túladagolta neki a gyógyszert, és betuszkolta az ágy alá. Basszus jön, mennem kell, nála a fegyveret, szeretlek. A vonal elnémult. Ivi, semmi válasz. Déna kikapta Iten kezéből a mi Mia, Ivi volt az. Egy benzinkútnál van, 15 kilométerre Karolin házától. Nyugodj meg, Déna, rajta vagyok az ügyön. Várj! Tudja, hol van Alek? Iten felkapta a fejét, és csak bámult rá fájdalmas reménykedéssel a szemében. Déna bólintott felé. Valamit mondott egy moterről, Gariban egy csirkéről és egy iskoláról. Ivi azt állítja, Alec mondta neki. Nem is tudtam, hogy beszél. Éten a fejét rázta. Én sem. Rajta vagyok. Ismételte mi a... Várj, küldjetek mentőt a matelba. Szó túladakolta a gyógyszerét. Értem. Egy kattanás, és mi a letette? Léna is letette, és kiugrott az ágyból. Szó Karolin házához viszi. Éten megragadta a karját. És te pontosan ezért szépen itt maradt. Déna elhúzódott és rázta a fejét. Két napja azt hallgatom tőled, hogy megtaláljuk őket. Most megvannak. Nem fogok itt tücsöregni. Maradsz vagy jössz, de engem nem akadályozhatsz meg íten. A férfi egy pillanatig habozott, majd kigördült az ágyból, és felkapta a nöndvágját. A következő percben már dörömbölt is klés szomszéd a ajtaján. Déna kement a hálószabából menet közbe vette fel a felsőjét. Egy pillantással mérte végig a feszes alsó nadrágot viselő klee Siess. Sies. Fél perc, és indulunk, akár jössz, akár nem. Klee fölvette a nadrágját, menet közben húzza fel a cipszát. A fegyverét a nadrág derekábadukta dugta, és felkapott egy inget. Indulás. Isten feltartotta a kezét. Várj! Klee, úgy gondoljuk, hogy konvé Karolinikhoz viszi ivit. Oda megyünk. Te indulj az ősre. Ivi telefonált, és elmondta Dénának, hol tarták fogva a leket. Valahol az indiánai Gariban, Mitchell azt mondta, majd ő intézkedik. Majd én foglalkozom Stennel, Randival és Alekkel, jelentette ki lé az ingét kombalban. Ti keressétek meg Ivit. Ivi pont akkor dobta vissza a mobilt, amikor Shane kilépett az üzletből egy újabb alackűzzel, és három doboz cigarettával a kezében. Ivi megpróbálta uralni a légzését és nem bűntudatos arcot vágni. Jim beszállt a kocsiba, rágyújtott, és beindította matart. Aztán hígottan kinyújt a telefonét, és megnyomott pár gombot. A kijelzőt tanulmányozta. Tudja. Most rögtön meg fog ölni. Jane azonban csak elmosolyodott. Köszönöm. Ez a te dénád olyan gyanakvóli leg, olyan nehéz előcsalogatni. De ezzel köszönet a minden bizonyan szépbe markolóan hihető előadásodért, mert úgy vélem pontosan ott fogunk vele találkozni, ahol szeretném, hogy legyen. Ivének leesett az állat, mire Jane felkocogott és visszakanyarodott a szádára. Chicago, augusztus 6-a, péntek, 4 óra 50 perc. Kevesebb, mint fél kilométerrel lehettek, amikor Déna meglátta a lobogó fént az évaján. Ítem felszisztent, mert ő is észrevette, és Déna szíve egy pillanatra megállt. Karolin házát felgyújtották. Déna beltaposott a gázba, és nagy fék közepette fékezett le a kert előtt. Kiugrottak a kocsiból, és már a fél utat a ház felé, amikor éten elkapta, és a derekára font karokkal tartotta vissza. – Engedj el! – hüvöltett én a sírva kétségbe esetten küzd a szorítás ellen. – bent van! – Azt akarja, hogy a tűzben égjen meg! Mi a kocsi jelent meg mögöttük, és alig álltak le a kerekek, a nyomozó már kiszállt a rendőrségi rádióval a kezében. – Tűzoltókat és mentőket a helyszínre, most azonnal! – egy perccel később egy furgan fékezett az épület előtt, és ébúgott ki belőle, s rohant a ház felé, de meghátrált a sugárzó hőtől. Mi a összeszűködt szemmel fordult éna felé? Mi a frászkarikár kereselte itt, aztán fölnézett és maga meg hogy képzelt, hogy ide hozza? Majd a választ meg sem várva elindult ébután a házhoz, a száját és arrát egy cseppendövölt takarva. Iten megfogta Déna vállát, és gyöngéden megrázta. Hol van Karolin fia? Déna nagyot pislogott. Max anyukájánál, mindannyian ott vannak. Oda kéne telefonálni. Add meg a számokat, mondta Iten, majd én felhívom őket. Déna csak állt ott, mint akinek földbe gyökerezett a lába, teljesen megbeonázták az ég felé nyaldosó lángok, s várta, hogy Iten befejezze a beszélgetést Max édesanyjával. Ivi oda bent van. Ó, Istenem, ó, Istenem! Ad, hogy megtalálják! Ne enged, hogy megégjen, könyörgök! Tom Hunter édesanyjánál van, erősítette meg íten. ez Hunter elindult ide. Mondtam Maxnak, hogy maradjon Karolinnal, biztos, ami biztos. A következő percek elviselhetetlen a van vánzologtak. Édesen rajzolódtak ki a részletek, ahogy Déna igyekezett józan maradni, nem becsavarodni. Ivi odabent van. Élve megég Három tűzoltó autó jelent meg, amely két másik településről, Vítemből és a közeli Londelből érkeztek. Két tűzoltó dacolt a lángokkal, Ivi után kutatva. A többiek a tűz eloltásának veselkedtek neki. Téna és Iten nem tehettek más, csak átogott tehetetlenül, és nézték, ahogy a hantörház a lángok martalikává válik és összeomlik. Déna, mintha ködön keresztül látta volna, hogy sötét alakok küzdenek a lángokkal, fecskendővel a kezükben. Mia és épp közelebb a házhoz, a rádiójukat a fülüköz szalítva, ahogy jártak a még megengedett körzetben. Déna elkezdett futni a ház felé, próbálta magát kirángatni étem markából, amikor az egyik tűzoltó megjelent. Üres kezekkel. Nem. Mintha kívülről hallotta volna a torkából feltörő reked kiáltást, de a hang elveszett a lángok robajában. Ivi, bent van. Előre lendült, kitépte magát Éten kezéből, botladozva rohant a ház fölét. Nem volt hajlandó meghallani a figyelmeztető kiáltásokat. Elesett, de feltápászkodott. Minden egyes szokással vegyülő lélegzetvétel égetőbb volt, mint az előző. Déna, állj meg! Ítem már is ott termett mögötte, és elkapta a szoknyáját. Dína elrántotta magát, hűtott a tűzoltó felé, az most a másik férfihoz beszélt, aki üres kézzel jött ki a házból. neveki után kapkodva megrogatta a férfi kabátját. Kérem! Könnyek csorogtak az arcán, marták a szemét. Kérem, nézzen körül újra, tudom, hogy oda bent van. Egész testében megmerevedett, amikor egy köhögő rohan fogta el. Kérem! A két férfi egymásra nézett, majd déna váll a fölött ítenre, aki gyöngéden próbálta lefejteni kezét a tűzoltókabátjáról. Senki sincs oda bent, akit ki kellene menteni, mondta az első férfi. Biztos benne, hogy oda van az illető? Kérdezte a másik. Most már semmiben sem vagyunk biztosak, sóhatott íten komoran. Gyere kicsim, hagyd, hogy végezzék a munkájukat. Addig rángatta Dénát, míg a sírva és zihálva oda nem bújt hozzá. Egy harmadik tűzoltó épp egy tömlőt húzott el a ház előtt. Hagyják el ezt a területet, üvöltött rájuk, majd a következő pillanatban valami domlott, és a föld megrázkódott. Így ennek nem kellett kétszer mondani, felkapta Dénát, és rohanni kezdett. Dénak két kézzel kapaszkodott a férfi ingébe, és arcát a melkasára szorította. Megállíthatatlanul zakogat, szinte már hisztérikusan, amitől Itennek majd meghassott a szíve. Téna tehetetlenül cipálta az ingét. Oda bent van, Iten. Tudom, hogy oda bent van. Kélek szól nekik, hogy menjenek vissza. Iten megfordult, elindult visszafelé, és szemét le sem vette az emeleti ablakokról. Ha Ivi oda bent van, akkor mostanra iszonyatosan sok lélegzetbe. lélegzett be. Az egyik emeleti ablak üvege kirobbant, és szilánkok záporoztak körülötte. Iten összegörnyedve védted én a testét, de nem állt meg. Uram, íten hátra pillantott a vála fölött. Egy női tűzoltó közeledett feléjük, és a sisakját igazgatta. A nevem Stefani Kelzi, uram. Mentőros vagyok a Lodai Tűzoltóság kötelékében. A társam, aki ott állt, meg, hogy lássam el a hölgyet. Kelzi biztos kézzel segítette Dénát, aki semmi ellenállást nem tanúsított, csak toporgott egy helyben szemét lesembéve a házról, és a könnyek mély baráztákat szántottak poros arcára. Kelzi följebb emelte Dén a fejét, a fény felé fordította, a sérülés után kutatva. Nem érte üveg szilánk abból az ablakból? Nem hinném. Sokkos állapotban van. Éten Dén a szemébe nézett, amely még mindig alángokban mered. A sok nagyon is nyilvánvaló. Nagyon sok mindenem ment keresztül az utóbbi pár napban, mondta. Ki van merülve? Majd rendbe hozzuk, ne akodjon. Erre. Kelzi a ház túlsó vége felé vezette őket. Éten a homlokát ráncolta. A mentőautó nem itt állt meg. A hátán felállt a szőr, és a következő pillanatban, mint a homlokon válták volna egy téglával. Hirtelen eljutott a tudatáig, hogy kezére mennyire nem illik ez a kabát, és hogy teniszcipőt visel. Csapta. Ez egy rohadt csapta. Konvé. Megtorpant, kirántotta Dénát a nő szorításából, és előrántotta a fegyverét az övéből. Nem. De elkésett. A gondolat épp csak átszikázott az agyán, amikor Konvé fegyvere ezüstvénnyel villant meg a tűz előterében, ahogy egyenesen rászekezte. Újabbra baj rázta meg a környéket, ahogy odaben a házban lezuhantak a gerendák. Senki sem fogja meghallani őket, senki sem hallja meg a szegélykiáltásukat, sem a lövést. Olyan lenne, mint a csak a ház omlana be, a roadt életben. Déna, menekülj! Éten előtt fehér fényvülomt, hallott a Dína kiáltását, és a következő pillanatban hátra és térdre rogyott. Éles fájdalom hasított a melkoszába. Jobb keze kinyílt, és a fegyver a földre esett. Eltalálta. Eltalálta is fájt. A rohadt életbe ez piszkosul fáj. Bal keze ösztönösen emelkedett a sebhez, rátapadt a vére, amely addigra már átította az ingét. Hallotta, ahogy téna felkiált, a hangja éltes volt a füsttől. Íten pislogott, hogy kitisztuljon a látása, látta, hogy déna keze konvél csuklójára az arcát eltorzítja a harak, ahogy megpróbálja konvél markából kicsavarni a fegyvert. Te tett, tett. Könnyek csorogtak az arcán, hogy rohadnál meg te szemét, te voltál. Ítennek eszébe jutott az arcának szekezett fegyvert, de a fájdalom húsz centően lejjebb üttetett. Déna megpróbálta megakadályozni, hogy konvél elője, hogy egy fellövéssel megölje. A gondolat még a fádalman is áthatolt, ahogy Szó elkapta Dén karját, és a háta mögé csavarta. A fegyver csövét Dén a szorította. Ezüst. Dén a 38 nyolcasat. Dén a fegyverével lőtt rá. Passzus, ez rohadt fáj. Szó már vonszolta is magával Dénát. A felismerés belehasított, és adrenalinnal árasztotta el a testét. Üvöltve pattant fel, és balkészzel felkapta a fegyvert a földről. Kényszerítette a lábát, hogy mozogjon. Megbottott. Nem. Sziszeg, te fog csikorgatva, ahogy konvé elrángatta Dénát a ház közeléből, egyik karját anyakára szorítva, a másikkal a fejéhez tartva a fegyvert. Nem biheted el. A látása elhomályosodott. Téltel Még láttad én a tekintetét a fényében tágra nyílt riad szemét, ahogy kezével belemar konvé karjába, és próbál kiszabadulni. Aztán a feje oldalra billent, amint konvé erősebben neki nyomta a fegyvert, és már nem küzdött. hátrálni kezdett, úgy mozgott, mint egy robot, és szeme az égőházról étenre siklott. Éten újra felkapaszkodott, de már csak annyit látott, hogy konvé odarángatja ténát egy fehér kocsihoz, amelyre könnyű tetőcsomagtartót elősítettek. Belökte Dénát az első ülésre, és ő is mellé. Éten látta, hogy a vezető felői oldalra a Vítoni tűzoltóság emblémája van festve. A fehér jármű keresztül hajtott a füvön, végig a hantalék házát szegélyező eldő mellett, a kis bekötőút felé, amely a főútra vezetett. Segítség Segítséget kell hívnia! Hirtelen az a hatvan méter a házig több száznak tűnt. Remekve dobta el a fegyvert, és próbált elővenni a mobilját. Mintha vízalól nézte volna végig, ahogy a telefonja kicsúszik a saját vérétől csúszós kezéből, és leesik a földre. Eszébe jutott Déna álma. A vér a kezén. A haltest arca a sajátja volt. Ezt nem engedem. Tédre ereszkedett, próbálta megkeresni a mobilt a kiszáradt fűben. Bal tenyerét szárazra törölte a nadráges szárában, amikor megtalálta a készüléket. Téna nem fog meghalni. Nem hagyom. Csikágó, augusztus 6-a, péntek, 5 óra 50 perc. Már kezdett pirkadni, amikor Eliot őrmester a vitoni rendőrkapitálságról bemutatkozott. Lenne szíves elmondani, mi ez az egész? Természetesen. Mi a megfordult, amikor egy újabb autó fékezett csikorogva a tűzoltóautó autó mellett? Egy magas, sötét hajú férfi ukradt ki belőle, és elkezdett futni feléjük. Egy ugyancsak magas szőke fiú szállt ki a másik oldalon. Tam. Egy idősödő hölgyet vezetett a járdán parkoló járművek mellett. Úgy látom, megérkezett a család. Az ott David Hunter, annak a férfinak a testvére, a két lakik. A fiatal pedig Tom Hunter. Elliot hamlok ráncolva nézett fel a házra. Dr. Max Hunter, ismerem. Ő a fiam kosárlapta csapatának az edzője. A felesége hétfő este megsérült egy csebbenhagyásos össze Összevont szemöldökkel fordult mi a felé. Ez szándékos gyűjtagatás volt nyomozó. Üres benzines kannákat találtunk oda ben. Mi a fene folyik itt? Azt hiszem, nagy részét meg tudom magyarázni, csak várjam még egy kicsit. Fölnézett David Hunterre, amikor az levegő után kapkodva megérkezett, az arcáról sütött a rettegés. A föld megremegett, ahogy egy újabb kerend zuhant le a házban. Hunter megragadta mi karját. Mi történt, Mia? Azt jannítjuk, hogy gyújtotta a tüzet. Déna nagyjából másfél órája kapott ivitőre hívást. Ivinek sikerült megszerezni a béját, amikor megálltak tankolni. Déna itt várt minket. Mi a szíve egy kihagyott majd még egyet, amikor valami elkezdte nyomasztani. Egyre jobban. Ó Istenem, hol van Déna? Hátrafordult, látta, hogy Éb a vítonyi tűzoltó kapitánnyal beszél. Éb, hol van Déna? Épp felkapta a fejét, a szeme azonnal ében lett és körbenézett. Én nem látom. David Hunter, aki mi a mellett állt, csak ennyit tudott kinyögni. Te jó ég! A kapitány a homlokát ráncolta. A rövid vörös hajú völgy. Könyörgött az embereimnek, hogy menjenek vissza a házba, és keressék tovább az eltűnt lányt. A barátja vitte el. Újabb tűzoltó lépett oda hozzájuk, és a kossz az arcáról. Láttam őket az egyik mentőorvosom. Adjon személy leírást a fickóról, mondta Mi a Feszülten. Nem fickó, nő volt. A Vétőni kapitány elsápadt. Nincs női mentőorvosunk. A Londeli zavartan nézett rá, nekünk sincs. Basszus, szüszekte mi a, merre? A tűzoltó mutatta az utat, és Mi a már rohant is, amikor a zsebében megszólaltam a mobíja. Elég volt egy pillantást tette a kijelzőre, hogy megfagyjon az erejében a vér. Hol van Dén a Buchanan? Eltűnt. Fehér autó. Tűzoltósági. Mia megkerült a házat, szeme ide-oda rebent, ahogy a férfit kereste. Maga merre van? A homokozónál basszus. A hangja elmosódott volt. Mia adal esett David Hunterre, aki mellette futott. Hol van a hamakaszó? Hunter mutatta, merre kell menni, és mi a hónyorakban nézett körül a hajnali zürkönetben. Egyszer csak meglátta buchanan aki a fűben kúszott feléjük. A francba, meglőtték. Megfordult és visszarohant. Épp, Bombé elrabolt a Dénát egy fehér tűzoltósági autóban. Elmentünk, az egyik mellett idefelé jövet, mondta David elhaló hangon. Nyugat felé fordult a fűúton. Éb már elős kapta a rádiót és erősítést hívott. Eliott őrmester elrohant a saját járőrautója felé, a tűzoltókapitány pedig utasította a mentőseit, hogy jöjjenek segíteni. Nyomozó, várjon, szólalt meg a tűzoltó, aki szintén látta őket elmenni a mentőautóval. Átfurakodott a gyülekező egyenruhás rendőrök között. Teljes felszerelésben volt, londoni jelvénnyel, Mia megragadta a kapitány karját. Győződjön meg róla, hogy mindegyik Lordeli emberük megvan-e. Lehet, hogy egyet leszettek. Emberek rohantak felé, kezek nyomták le a földre, és levágták a testéről Ítem Iten pislogva nézett föl, és két akkódó arcú mentőst látott. Máshol is eltalálták? Kérdezte az egyik. Válaszul nagy nehezen sikerült megrázni a fejét. Szemét balra kapta, látta a komolarcú mícsált. Elrabolta, mi a... Mentősnek volt öltözve, átvert a rohadt életbe. Tudom, Iten. Ne beszéljen, uram, szólt rá a másik orvos. Elvitte. Folytatta Iten, figyelmen kívül hagyva a férfi kérését. Hirtelen eljutott a tudatáig, mi történik, és sírás folytogatta. Találjátok meg, kérte, rekedten, keményen küzdött. Megmentette az életemet. Mia megfogta ítem véres kezét, és megszakította. Megtaláljuk, ígérem. Lépjen hátra, kérem, utasította az első orvos mielőtt Háromra. Egy, kettő, három. Iten felnyögött, amikor átemelték a hordágyra. Lesziaszták. Érezte, hogy könnyek gyűlnek a szemébe. Felnézett, Max Hunter nézett le rá, az egyenetlen talajon ukráló hordágy mellett futva. Hunter nem is tud futni, gondolta tampán, amikor eszébe jutott a férfi botja. Nagyot pislogott, a látása kitisztult. Ez David Hunter, aki fülik szerelmes Dénába. Nem volt mit a szemére vetnie. Könnyű beleszeretni Dén a Lehet, hogy egy szép napon én is megpróbálom. Jóka, nem. Hatoltál David gyártása, az emléke telepedő ködön. Felnézett próbált összpontosítani. Bántotta? Kérdezte David. Tényleg, válaszolj. Ugye életben van? Igen, élt. Hétán levegő után kapkodott. Megpróbáltam megállítani, de nem sikerült. Nagyon sajnálom, Hunter. Megpróbáltam. Hátrép. Kiáltott egy orvos. Egy, kettő, három. Újabb nyögés, ahogy felemelték, és betolták a mentőautóba. Hová viszik. Kiáltott utánuk Hunter. A megyeibe hatalmas lyuk van a karján. A helyieknek nincs megfelelő felszerelésük az ellátásához. Most lépjen adré. Az orvos beült ítemmelni és az ajtók becsapódtak. Infúziót kötök be önnek uram. Minden rendben lesz, csak sok fét veszített. Iten a fogát csikorgotta, amikor az orvos kötszertett a vállára. Lelki szemei előtt megjelent Déna rémült tekintete, ahogy konvér elgonszolta. Annál sokkal többet veszítettem. Chicago, augusztus 6-a, péntek, 6 óra 05 perc. Hát ez vicces volt. Szó jókedvűen kényelmesen elhelyezkedett a szürke fortaurusz kormánya mögött. Semmi sem ér fel egy kis izgalommal. A reggeli vérpestítő szórakozásunkról van szó. Mosolyogva fordult én a felé, ahogy elindultak a strádán, messzire Karolin házától, messzire Miától és Éptől és Ítentől. Már a viszontlátásnak, Miss Veszki. Délna csak őt mellette az első ülésen, és bámult ezt a nőt, akit egy héttel ezelőtt tárkarokkal fogadott be menhelyére. Meglőtte ítent, az én fegyveremmel. A férfi rengeteg vért vesztett, mégis megpróbált utánuk eredni. Rendbe fog jönni, biztatta magát. A félelmet belokta a kis tavaszba. Valaki hamarosan rátalál ítendre. Lecsukta a dobozka feterét. Életben fog maradni. Én viszont lehet, hogy nem. A tűzoltó autót az út mellett hagyták, és szó betuszkolt ebbe a kocsiba, amelyet szemmel láthatóan direkt erre a célra hagyott itt. Mia hamarosan megtudja, hogy eltűnt, és ha éten még eszméleténél van, akkor tudnék szólni a tűzoltósági járműről. Mia meg fogja találni őket. Egyszer, valamikor... Mia ugyanúgy a keresésére fog indulni, ahogy most Alek és Ivi utánkutat. Alek. Remélhetőleg még mindig amaterban van, és mostanra a rendőrség megtalálta. Ha nem, Dana mindent meg fog tenni azért, hogy annyi időt szerezzen nekik, amennyit csak lehet. Nem fogja elárulni, hogy mindent tud szúról és Alekről. Ezt a nőt csak is dzsinként fogja ismerni, és a fia neve Erik. Mit csinált Ivivel? Kérdezte fagyosan, mire szó magasba emelte bal szemöldökét. Kaptál egy kis hívást, mi? Reméltem, hogy így lesz. Rohat nehéz téged megtalálni. Hol van Ivi, Jane? Szótühös pillantást löved felé. Nézz hátra. Déna engedelmeskedett, és megfordult, hogy a hátszőhészre pillantson. És semmit sem látott. Csak egy kupakba gyűlt ócskaplédet. A vér meghűlt az erejében. Ivi nem volt ott. Meghalt. Sikerült annyira összeszedni a magát, hogy megkérdezte. Nem. Valószínűleg csak alszik. Bökd meg. Újra együtt. Aztán Szó fölnevetett. Bocsiga. Zavar a binincs. Majd én megbököm. Hátra nyúlt, tapogatózva kereste a takarót, és akkor Dénát szinte fejbevágta a felismerést. Ivi eltűnt. Megszökött. Még mindig sötét volt, amikor járművet cseréltek, és Szó kapkodott, nem nézte meg. Ivi eltűnt, biztonságban van. Dén a diadalt érzett, de sikerült nem kimutatnia. Mérges arcot vágott. Ne érjen hozzá. Észre nem vett, hogy eltűnt, még ne. Szót ez mulattatta vont, és visszavúzta a kezét a kormányra. Nem sokára nem csak bögtözni akarom majd, ahogy téged sem. Az eddigi rémület helyét átvette a dük, de megint sikerült legyőrnie. Úgy tett, mint akinek a félelemtől remeg a hangja. – Miről beszél? – Hamarosan megtudod. – Hol van Eric, Jane, jól van? – Kutya baja, mondta szóvidáman. – A helyetben saját magam miatt jobban aggódnék. Ránézett, a tekintete hirtelen fürkésző lett. – De te nem akkodsz magad miatt. Túlságosan is lefogal az, hogy mindenki más dolgába is az olrad. Éno szó barna festett haját nézte, még mindig azt elvezi, hogy felhasználja bevöli iratait gondolta, és ismét elöntött a harag. Más a haja. Szó felé fordult és pislogott párat. Barna szeme egy ártatlan optikus életébe került. A szemem is, egészen kicserélődtem. Mi a terve velem? Szó felkacogott. Sokkal inkább az a kérdés, hogy kettőtökről mit fognak gondolni. A halott testőrötet megtalálják, és kiderül, hogy a tegyfegyverettel lőtték le. A zsebében ott lapul majd negyed kilónyi, igen jó minőségű kokain. Ott leszel mellette átvágott torokkal. Vegyük ehhez a titkos kis okilat hamisítványbizniszetet, és szerintem a hatóságnak összeáll a Déna Tupenszki, okirat hamisító és drogdíler, aki a menhelyet emővati szállásának használta. Ivivel egy hete folyamatosan vitatkoztatok, szóval az ügyfeleitek meg fognak erre esküdni. Szerintem a sepphelyes arcú megvágja az arcot, mielőtt megpróbálná elnyiszantani a targad, vagy neked is legyen egy ugyanolyan heged. Ferdühötsz és puff, Ivi már is haladt. Léna csak kámolt rá elborzadva szót elvétől. Ifi sosem bántana. Szó fog a megvillant, ahogy konaszan elhigyalodott. Na náhagy nem, de én igen, és milyen élvezettem. Most már tudom, hogyan kellett orkot átvágni úgy, hogy az áldozat túl Ha nem döglesz bele, egy kórházi ágyhoz vilincselve fog szépni. Kélyesen felsóhajtott. Az őrök imádni fognak cicám. Drogbirtoklás, hamisítás, gyilkosság. Ha életben maradsz, nagyon hosszú ideig rács mögött guksolhatsz. Nagyon alaposan átgondoltad ezt az egészet, mondta Déna a kimérten, mire szó arcán komor elégedettség suhant át. Nem annyira, mint egyéb dolgokat, mondta, de azért elégként. Chicago, augusztus 6 péntek. 6 óra 15 perc. Mia bevágta maga mögött a kocsi ajtaját, hallotta, hogy mögötte épp ugyanezt teszi. Oda rohant a tűzoltósági járműhöz, üres. Egy helyi járőrautó parkolt mögötte. Egy tisztát az elhagyatott kocsi mellett és komoran szemdélte. Semmi sincs bent, mondta. De találtunk valakit. Mi a szíve a torkában dobogott. Téna. Meghalt? Csak nincs eszméleténél. Valószínűleg bevelte egy kőbe a fejét, amikor legurult azon a kis lejtőn. Már hívtam hozzá mentőt. Mia a következő pillanatban rohant is le a kis domboldalon, csak úgy rökködtek körülött a kavicsok. A tisztársa a földön tért át, és eltakarta elől a látványt. Mia gondolkodás nélkül megkerülte, majd tédralogyott, egyszerézett megkönnyebbülést és többenetet. Épp! Kiáltott fölfelé, ivi az. A férfi sokkal óvatosabban indult le, arca a károk ő. Egy fönt, egy lent, mondta. Most szólt Eliott őrmesten, hogy Hantörék házánál megtalálták a londoni mentőorvost. Már úton vannak vele a megyei kórházba. Egy kilenc milliméteresen lőtték meg. De Buchanan azt mondta, szónál a fegyvere volt. Épp féltéltre ereszkedett és csöngéden lesöpölte ivi arcáról a hamokat és a kavicsokat. Te mondtad, Mia, konvég különkezeli az üszletet és a magánügyeit. Déna és érintettség folytán Bjúkanen is személyes dolog. Chicago, augusztus 6 péntek, 8 óra 30 perc. Nos, Szó már tudja, hogy hívj megszökött, gondolta Déna, ahogy hatalmas csattanással tétre esett a betonpadlón. Szó még mindig ott sajgott a lapockáik között. A nő dühös üvöltése még mindig a fülében visszangzott. Az állam még mindig lüktetett a fádramtól, ahogy Szó negyed órával korábban behúzott neki, amikor a városhoz közelető behajtott egy mellékutcába hogy még egyszer kocsit cseréljen, és észrevette, hogy a hátsó ülés, és előtte a padozat üres. Ököllel csapott téna arcába, de nem érkezett második ütés, akkor. Ehelyett ragasztószalagot nyomott a szájára, a szemére. Kilökte hátra, és idehozta. Fogalmam sincs hova. Két soron jöttek le, két ajtón haladtak át, amelyek nehéznek hangzottak, ahogy becsapódtak mögöttük. Jéna azért sem kiáltott fel, amikor szó letépte a szeméről a ragasztószalagot, pedig a szemeödöke egy része is lejött vele. Elfintorodott, amikor meglátta a szemét kupacokat, a rostás használt őket 20 centilat értétől. Hunyorogva nézett föl Szúra, aki fölé tornyosult, a kezét ökölbe szorította, és egész teste remegett a dütől. Majd most. Most fog megölni. Mindig is azt hitte, hogy rettegni fog. Mindig a rettegéssel viaskodott. A félelmet bedugta a dobozba, és szorosan lezárta. De most, ahogy felnézett ennek a nőnek az arcába, aki annyi embert olyan visszataszító közön meg, nem érzett félelmet. Csak gyászt. Méről pokadt fel benne a melkasára nehezedett akár egy lidés csomás, folytogatta, amikor nem az adott pillanatra, a mostra gondolt, hanem mind arra, amit hamarosan el fog veszíteni. Karolinra, a kisbabára, Ivíre, re Davidre, Maxra, Tomra és Fibire, a családjára. És íttenre. A férfinak mégiscsak igaza volt. Az élet túl értékes ahhoz, hogy oktalanul elheltálják, Még az enyém is. Ez ez a mindent elsöprő tudat. Sosem hagyott magának elég nyugodt percet ahhoz, hogy rádöbbenjen, ez az, amit veszélybe sodor, valahányszor kockára teszi az életét. Sosem engedte meg magának, hogy mélylegve tegye a nyerességet, a jutalmat, és az érte fizetendő árad. Ha megtette volna, akkor is lehet, hogy minden egyes alkalommal ugyanúgy kockáztatja az életét, de akkor legalább számolt volna az árával. Amitől a jutalom még értékesebbé vált volna. Ezt értette íten az áldozaton, és ez olyan áldozat, amelyet téna még nem kész meghozni. Ma nem. Ezért kihúzta magát, és visszabámult szókonvére, aki szemmel láthatóan kezdte összeszedni magát. A sarkán hintázott előre-hátra, melle előtt keresztbe font a karját, légzése egyre lassabb lett. Megint kézben tartja a dolgokat. A szeme most unottan vislotta. Alkalmazni, alkalmazkodni, fejlődni. Suttogta mag eljé. A tetoválás döbbent rá, Déna. Alkalmazni és alkalmazkodni. Az biztos, hogy Szó ezt tette. A következő pillanatban a nő elmosolyodott, és Déna hátán végigfutott a hideg annak ellenére, hogy a helyiségben fülletőség uralkodott. Szó elővette egy mobilt a sebéből, és nyomkodni kezdte a gombokat. Doni, kicsit változott a terv. Ingerültnek látszott. Na hogy megkapjátok a partitokat. Hazudnék én neked? De én hozom el a díszvendéget. Az ingerültség mogorvoságba váltott. Már ezerszen mondtam, hogy nem bízom benned, senkiben sem bízom, de ennek az égott a világon semmi köze a bizalomhoz. Csak a logisztikához. Elhozom a csajt. Te csak magaddal a srácokat. És bármilyen parti kelléket, amire csak kedődtek szotjan. Azzal jégkideg mosolja a nézetledénára. Csak fölvettem még egy fogást az étlapra, ennyi. Emlékeztek, hol laktam? Na szóval, két épülettel a a pincében, pontban tízkor. Szó visszacsúszta a telefont a zsebébe, és a vállára kapta a hátizsákját. És most besúvasztalak valahová, ahol nem vesznek észre. Így kellemes kis meglepetés leszel a srácoknak. Még van pár elintézni való, mielőtt kezdőd a buli. Ugyan imádom nézni, ahogy télten állsz előttem, most mégis kénytelen leszel felállni. Elvágta a bokájára tekelt csineget, megmarkolta Déna felsőjét és tartalándotta. Lassan szétáll, és ne próbálkozz semmivel. Déna erőt vett magán, és elindult. A lába remegett, ahogy Sue miközben az ő 38-asát neki nyomta a tarkójának. A gyomra felkavarodott, amikor megértette, szó mit tervez. A nőt többször is zaklatta a börtönől, Fred Oszkola. Azt akarta, hogy Randy is ugyanezt a szenvedést éljárt. És én is csak egy újabb fogás vagyok az étlapon. Chicago, augusztus 6-a, péntek, 8 óra, 30 perc. Fáj a feje, és a fények túl erősek. Bántották a szemét, ezért inkább visszacsukta. Ivi, kicsim, nyisd ki a szemed! Ivi küzdött, mire sikerült kinyitni a szemét, és David arcát látta meg először. A ködön átlassan eljutotta eljutott a tudatáig, mi történik körülötte. A férfi arcán erőltetett mosoly, amiből azonnal tudta, valami baj van. Déna? David nagyot nyelt. Konvé elrabolta, de Mitchell is régen már keresik. Beszélni szeretnének veled, megtudni, hogy mit láttál. Várj, mindjárt visszajövök. Öt perccel később visszatért Mia-val és a társával. Mia az ágy fölé hajolt, és fáradtan, de szeretettel nézett rá. Megint itt vagy mink? Hol tartott fogva, Ivi? Ivi szeme megtelt könnyel. Nem tudom, suttogta. Állandóan be volt kötve a szemem. Tudom, hogy meleg volt, meg a srácok folyamatosan odajártak füvezni. Valahol a városban, de nem tudom merre. Ne haragudj, Mia. Felhívtam Dénán, de trükk volt. Könnyek áztatták az arcát. Szó nem tudta megtalálni, ezért engem használt fel arra, hogy előtt csalogassa. Mia megposzkolta a kezét. Ott sikerült elszökött kicsin. Benhagyott a kocsiban, a hátsó ülés előtt a padlón. Addig fészkelődtem, még sikerült felülnem, és nagy nehezen fel tudtam rángatni az ajtónyitó gombot a fogammal. A feje fájt rettenetesen. Ivi nem tudta visszatartani a és David odalépett az ágy másik oldalára, és megfogta a kezét. Hogy nyitottad ki az ajtót? kérdezte, mi a gyöngéden. Először előkötöztem meg a kezem, amikor azt akarta, hogy használjam a mobiliát és hívjam fel Dénát. Az ajka megremegett, de eltökélten szorította össze. De amikor ott hagyott, megint a hátam mögött kötözte meg. Egészen ki kellett csavarnom, hogy meg tudjam húzni a mincset. Kiestem, le a földre a másik kocsi mellé, de nem akartam, hogy észrevegye, hogy nyitva van az ajtó, ezért. Visszaemlékezett, mekkora diadalt érzett, amikor a földre élt, és meglátta a csillagos eget maga fölött. Visszarúgtam az ajtót. Okos, mi a, még mindig mosolyogva. Még mindig fáradtam. És utána? Arra gondoltam, hogyha visszajön, meglát, de nem tudtam elmenekülni, mert a lábam is össze volt kötve. Ezért elkezdtem gurulni, le a domboldalon, hogy elrejtőzzek, de sokkal meredekebb volt, mint amilyennek látszott. A távolba révett. Ez elég nagy butaság volt. Nem, nagyon is okos, csak beverted a fejed, mondta Mia, de rendbe fogsz jönni. Megszorította azt a kezét, amelyet David fogott. Déna, nagyon böszke lesz rád, kicsim, nagyon ügyes voltán. A segítségeddel találtuk meg Aleket. Alek, és jól van? Mia, szomorúan mosolygott idővel. Most inkább pihenj, hogy majd hast, amikor már jobban lesz. Chicago augusztus 6-a, péntek, 8 óra 30 perc. Marztán remegő kézzel tette le a telefont. Ő volt az. James is letette a melléken. Tudom, ma este pontban tízkor. Mért olyan jelentős az a hely. Egy pince, nem messze onnan, ahol akkor lakott, amikor feldobták a többiek. Ott rejtőzött el. És ő is ott lesz? És tíz is hoz, mondta Marzden kesegűen. Randy hón született, Miranda Kukot. Ha jól sejtem, csalódást okozott, hogy a le lefújták. Nagyon vártam már, igen. James felállt, a fegyverét becsúsztatta a várheve terbe. Nézd, Marsden, engem nem érdekel, hogy sikerül a basszod. Abból, amit hallottam, megértem meg. De elég egyet kantadnod Szókonvénak, és nem éred meg a holnapi napot. Megértetted? Marsden mosolya inkább bicsorkásnak hatott. Igen, megértettem. James egy köteg bankót az asztalra. A becsületes megtaláló jutalma, ahogy megbeszéltük. Köszönöm.